פרק י"ד: וירד שמשון תמנתה, וירא אישה בתמנתה מבנות פלשתים, ויעל ויגד לאביו ולאמו, ויאמר: אישה ראיתי ותמנת מבנות פלשתים, ועתה קחו אותה לי לאישה. ויאמר לו אביו ואמו: האן בבנות אחיך? ובכל עמי אישה, כי אתה הולך לקחת אישה מפלישתים הערלים. ויאמר שמשון אל אביו, אותך קח לי, כי היא ישרה ועיני, ואבי ואימו לא ידעו, כי מאדוני היא, כי טוענה הוא מבקש מפלישתים, ובעת ההיא פלישתים מושלים בישראל. וירד שמשון ואביו ואמו תמנתה, ויבואו עד כרמי תמנתה, והנה כפיר אריות שואג לקראתו. ותצלח עליו רוח אדוני, וישסעהו כשסע הגדי, ומאומה אין בידו, ולא הגיד לאביו ולאמו את אשר עשה. וירד וידבר לאישה,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 כי מגביית האריה רדה הדבש. וירד אביהו אל האישה, ויעשם שמשון משתה, כי כן יעשו הבחורים. ויכיר אותם אותו, וייקחו שלושים מרעים, ויהיו איתו. ויאמר להם שמשון, אחוד ענה לכם חידה, אם הגט תגידו אותה לי,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 וטבק אשת שמשון עליו, ותאמר, רק שנאתני ולא אהבתני. החידה חטא לבני עמי, ולי לא הגדת. ויאמר לה, הנה לאבי ולאמי לא הגדתי, ולך אגיד. וטבק עליו שבעת הימים אשר היה להם המשתה, ויהי ביום השביעי, ויגד לה.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 וירד אשקלון, ויח מהם שלושים איש, ויקח את חליצותם, וייתן החליפות למגידי החידה, ויחרפו ויעל בית אביהו, ותהי אשת שמשון למרעהו אשר רעה לו.